يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ آمَنْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن وَلَا جُنَا حَلَيكُم أَن تَنكِحُهَُّ إِذَا آتَيتُمُوه ن أُجُورَهُ وَلَا تُمْ سِكُ بِغِصَمِكَوافِرِ وَسْأَلُ وَسْأَلُمَا أَن فَقُتُم وَالْيَسأَلُ مَا أَنفَقُ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمٌ ده مبارك آيات ده سورة الممتحنة لسمنا جه کنی که دایستی سباک ترجمه چه دا د دا سرط ترفای پوریش جر لسم نمبر آیاتی تر اغا زهب انشاءالا ورسیج نو گای که لسم و یو لسم و دو لسم و جر لسم آیات نندر تفسیر لان جه جه نو دا داغ آیاتو ما سواد دا آخرانی آیاتات سخده جه و ربط دا ما قبل سرقه جه کدی شپا چیرو درسو که دغه داغ اغ کمه خبر ما سوال ممانات ومنوه د موالات څخه د مشرکننو د کوپارو د و چې د دوغ سره تې موواالات م کووي مووعات د استح د زړه محبت قرارداد خوجله مسله د چې دفشي قرار دادر سره ک به نور سره کووي او د دغه ممانات چې دا, دا س م کووي دج تا کج په چاوه پر مع پهغ اوواو اقتداد ابراهیم عليه سات وصله چې ت په دغه باب کې د ابراهیم علیه الصلاه سلام اقدا و کیغه کل د کوپارو سره موالات کا حتی د خپل فلار او د خپل ټوله ټبر سره اعلان وکړي چې علماء ورته شر بهزار او براءه تورې استعمال کړي وو نو دا چې مخ کې درس وو اس د دې درس تڑا وسنه به سور کړي هاغه د دې په درس کې چې بیا دی منع د تعاد تعلق سره د مشرکاتو د کافارات شو د سره پنکاه چې د مشرک شي ز سره نکاح منسکه وره کی کافرې که حتی چې نکاح په ماتيجي ګر سره په دغه شک کې زوج مسلمانسی سي او واغ شذې پر کوپر پات سي نکاح ختم وسول نو دغه را کم کده مثال فتور یو شذې مسلمان سي د کافر سره و تش دې نکاح ختم وسول نو دلته دغه خبره بیان اچتي په تعلوقات دغه کادو چې څخه د شرکت شو د سره نسافي چیز ما خو نه ښه واني کا او سره نو هغه تعلق دی چې اسلام جنرالي بارا چې دغه سره جلسه نکم سره ختم شو دغه خبر لته کی بل خبر دار شې چې الته د امتحان خبره راځي چې کوم شی چې د کوپارو سرازی مسلمانانه کېږي نه کټه سوال له علاوه تیس امتحان ځني واخلي چې مؤمنات د کنه نه او د امتحان د پاره د دغه خبره معتبره د فزړې سوق نه سورنه وته چې مؤمنات د کنه نه چیز هر د ایمان وروکي بس د جیو د مشرکیت منظم امتیاز رالی نو چې مؤمنه سواله د کاپیرانو څخه راځه دغه خبره په جزا کې شي مګر درځي دا خمازه رابط ما بیان کی چې را پکې دغه دی اوس دلته دغه آیاتونه بنټیس هغه وخت په یوه ریده خپل زنګ کې دغه مو قیسره د یو خاص واقعې سره اړه لري هغه واقعت چې د سوره الفتحه په ابتدا کې موږ ویلې او څنګه الصلح د حدیبیه دی دحدیبیه صلح پشپژم کال د حجرت د کفار سره وسو چې رسول علیه صلاتو و سلام د عمره په 13و یو په حدیبیه کې مشرکان راوګرزه او نشرات لای د عمره څه معنی حکی رقیق څخه ورده د خلاصې د التبره قرارداد اوس د سلح. په هغه قرارداد کې اوسو شرطونه ذکر سول نو هغه شرطونه خو ډیر چې خو یو شرط یې په وغو کې دغه وو چې کفار و نبی علیه السلام ټول کچيري خدارو مده کې د صلح لاس کاله وخت ورلره ورکه خبره صلح لاس کاله او نسوی د وکړه دوام کې بر دی ما ته کړه چې ما ته کړه په امر عمل ته وکړه مکه ما فتحه کړې یو شرط فوقو کې دا وکز مجد مکه والا او څخه یو څوک درل اسلام راوړی تا ته درغی نو تبه مشتبه ته په لاس راکې او کستا د دې څخه یو څوک را لې مکه تز مجو خواته خوا خوا شو خواته را لې مشرکان خواته مجته ته نه در مزعیر خوګا کی د دې پلانو کې قوی معلومې اصحاب خو نه منله رسول علی السلام سره د سخت کړو زور مو سره کې به سېدی چې کس دې زی پرالیزه پلاستره کو او کس ما د خنه پر درې سې پلاس مره کوي او دا غسه هم وسو په دغه ملقی چې د حالت د حدیبیه خط لیکل شوی اصحاب لا نه وتل چې دین کسان مکه سره تشدیدل او مسلمانان د دې دوره بنځان کړي او هغه موقفي یاد کړه او ورسره رسول علی السلام بیرته پلاس ور لار ورکړ ولې قرار خو قراردارته سویدین په دغه منس کې چې د ځینی شې دې امدار کم وې چې مؤمنات به د مکسرات شته ویلې په دغه موقع کې چې د حدیبیہ د دلتراګ نو کو پار چې و چې د غو قربان واغه پسرا لاره لکه اغه نارینه چې په لاس راکړ دغه شې زم په لاس راکې خو قراردارته کې کرسیږي چې چی ار څوک چیز مرخه کوي صدا به ته په لاس نو کڼر جنران دې په لاس را کړ کښې زمې په لاس را کړ د غایاتونه په دموږ کې نازل سو چې الله او یا شې نه ثابت کې داسې مله قریب خبره پوسټ قرارداد لیکل سوې دی د خبره چې د شوز زاي تراله په قرارداد باندې دلته عمل نكيږي نازل غایاتونه نازل سول بارنه داسوال وريږي چې نو ش د خپل اسلام کې چې دې سلح ما ته ول د حرام دي نو د صلح څنګه ما ته ته جواب درې دا چې تخنو سوله ماته چې فقره رات کې ویل کل 4 څوک سره علي په لاسه درکو وست شي زرا کې خدای مسلمانان رسول حماته کړ مور وې ما ماته ول چې حرام دي هغه د غدر پر رقم حرام دي چې د توراسره سره ژغ نه درته کوم سوله ذکرالي برای ټینګ کړه دا غدر دي دا حرام دي دا نس کې ده یو دسمه ته ول چې ګوره خبردار زما او استاد سر ده سبا چې بی نه لګ خبرې کې دا نه حرام ګرد الصلح دمنځ ایستلای سي مګرو چې اطلاع ورلره ورکه په غادر وو په چم الصلح ماته ول حرام دي نو دا خو چم نه دي نو چې ګرد الصلح سړي په دغه ماته ول سي په برعله علانيه چې دې خبره نو دا خو ګرد الصلح اسلام نور سلامتی دي شذو په اړه کې ماتي د الصلح یو جز ایستکه یزنی ګرد الصلح نه ماتي نو چې ګرد الصلح ماتي دل جائز دي برملایا دغه نه نو دا الصلح یو جز به خک ول کده لسی نو دا څوار بل ته نه ور چې دا غدي ور خدای پاک ورمات کړه مور وې دا په غادر نده ماته سیو برملای د لیسه جسخه به خما ته او کوپارته نو کله اسلام په زوره پر تطبیق کړه خو د کوپار خو زوره ورده خو دي چې دا اسلام ور ماته کړ چې څه په بار کې موږ ندر سره کو عم دي خاني وب شمانه سی و نګنو کداس په خبره پوس کته کپار کوپار به مجبوره نگی وی خو اوه دا پی کر کهو. چه دا سوک چه لرز مرده خوال تا الارس خوده در داله پاقی وی کیری جنگی علیانی دیریر. چهز خو جنگ نکه ینو. ول شزک اولارسی هم باره ول سیریم از نو بل دادی چې هغه شزه چې د دې سره غر زم په یو شکه را ګرځي براد دې نو کې هغه درملنه په کول کې چې کدا ایس په خبر از ماتي وسپو یې چې نو صلح ګرځه نه د ماته سوی جو زمات حتی که صلح ګرځه ماته سی بی غدر او بی خیانت امجازر دغه غادر ردی سو اعلان ورته کول کې او شنو چې دغه آیتونه زرا وایم تر د مخه ربت تسوا وریدی از د مکی او بل هغه موقعی چې صلح د حدیبیه دا په دا صلح کې د حدیبیه نازل شوې د علت هغه د ټول صلح کې کوم شرایط هغه یو شرط چې د 430 سره لپاره درکو په دغه ځای کې خبر ده چې د شیزم دی غشت سره غلیوه اسلام په لسو کو یا دغه آیاتونه نازل شوې په جبارک نو پنځه حکم په کې و سره چې دا پنځه حکم په تفصیل باندې یو حکم په دغه آیاتو کې دا, دا راضی کچری یو څه ده د دار حرب څخه مسلمان راځي د یې کابل پوره قطع سود خل مې رسخ مکه د حرب دی حدیبیه چده دا که داری اسلام نه دی خو معسكر ده داری اسلام دی ملقری دا خبرم زده که داری اسلام خو مګنه شریف ده د حدیبیه خو ده لید خو لیکن چې مسلمانان عسكر دلته حکمه ده غسلی کده چا ده کده داری اسلام حکمه ده غسلی نو چې کده د حدیبیه زایته ده شزه راشه مسلمان شزه د دیني کده ست د خبرم ادرس چې مشرک دی په مکه کې پات دی سره نه قابل په خپل قطع او طلاق ملاق نغواړي نکا قطع سو پک شي کنو دايا ياو بل حكم دا ب... دا دا اول حكم پا سلسلة بلعا قسم دا اغا بادا دا شمسلا شزو مرد دوار مشرکان دي مرد رالي مسلمان ام دا غا نكابل پورا ما نو خبر گورا دو طرفاس ولا که شزرال مرد مشرک پاتس و هم نكا قطس ولا او که سچام وسي مرد رالي و دار اسلام تا شزر فرکو پر پاتس و هم نكا قطس و دوار و سرطو نغر هوکی هغه څه چې هغه موشتراغلی دی د هغه ځکه چې را له د مسلمان سړی سره باندې کار او د په یو شرط ارغه شرط دا دي کې کښنې په ناس کې وو دا کښنې په پیداکېږي بیا د مسلمان سره نه کاک او لیسو خدای کښنې دا کا피 حمد دي د پنس کې دي کې کښنې نو په ناس کې امام ابو حنیفه رحمته الله علیه وایي د سینه کارو د او صاحبان وایي چې هغه وایي یو درې حیزه کدار بارو بیا د مسلمان سره نه کاک ولې سي دا د کوم شی په بار دا حکم وکي چې مسلمان سره دا, دا دارت شګدل دي دا دا دا دلته چراره د کافر سره کا خاتمه مسلمان سره دشتین کاک وایست کې نس کولې کې کشنه پننس خو بلی کې فقدا د چنې کا نس کولې تر څو کشنه بيدانس کې کشنه نو پننس امام سبای دسته کولې صاحبن وایې وعده یوته وکتل سي بر د مسلمان سر نکا که دابل سره نه کا کولې دا بل شه بیا چرکان دا وړه ستوخه بیا ده چې مې رار مسلمان شداد ورې پاته حکومت نه قطع اسوره الله ته د کا피ر سره د څوخ نه کا کولای شي الله ته د کا피ر سره د چي اڅید په جبهه نه ست په هغه غړي د کا피ر سره نه خبره مسلمان غالي مې مسلمان شه د نه په دا اسلام وسره قطع اسوره دغه د پرې د ستا کنا ست عیدنه دغه د ست اداره کا피ر سره چې نه کا کا کولای نو یو حکم دغه خبره چې ودا موږ بیان چې هغه نه کا کې مې رم مسلمان سنی کاغه ته د کډا مسلمان سره حکم په دا غ بارک اوس چې مانا هغه چې مې رم مسلمان سوې دا د وریه پاتس وله دې غې نکاد ست سیری لري او کدا مسلمان سره وراغې و مې ډې وریه پاتوس هغه بل ته مسلمان سره وټ نکا کولې شي او اولادونه شغه پیدا سوی چې اولادونه په نسیم هم سوی د ستې کولې دایې دوه حکم په جزای کې اوس مشبایان کر یې وې د نکابې ان خطاب د دواردو ده د بلې باندې نکاب په بارک دی وی غیم د بل غیم دغه وس ما درته وله داد وحکمه وس هم دا غره کم د منسوخه سیونی چې پدې وس عمل کیږي که مسلمانانو شزه د مثال په توور ولاره سی کاپیر اس هم د مسلمانانو سره نه کاپ خپل قطع سودې کته طلاق سره نه کدا خبره او کدا کوپاره د خاصه خسرې راوتش ته دی را ل اسلامې راوري معنی دا لري کپره پته سوې مې نکاحه ته طلاق ګرسره نه غواړي دلته را سوال چې د رسول عليه السلام په زمانه کې چې د غره کم پیرشه سواله چې عقل نری نه چې راله شې دوری پته سوې اسلامې را نه وړي نو چې نکاح په خپل قطع کیږي د دین او اصحابو سيريات سوې دی په دې طلاق ور ما طلاق نوچ نو تلاق کای نو واسته خپل وخت کې دای د فرقه او جلاوالی نو د تلاق کلو او پیغمبر علی اسلام هم مرتکتل رج نه ورته وکی موږ ویغه تلاق په معنی لغوی دي چې یعنی بالا ما پرېښول په معنی لغوی تلاق به در معنی مې لکه یو سید کان کېږي د مې وخت یو ته چا د کان چې بورغه می تلاق وکړ نو د کانت لاکیر خونه تلکیر معنا پی مشوي نو هغه طلاق په هغه معنا باندې دي چې معنا هغه دی ول چې موږ به لا طلاق کړدان نه شرعي طلاق نو مننه من سپریشت چې تاسو را راش بیان کوم دا رقم چې دا دونه د کو پر شو کیدوري افات ولاډ نو خلاصه د خبره ده دغه دوه حکمچ ده وسمه بیان کړل دا دوه حکمه وس هم پات دي په جې عمل کول کیږي درېم چې په دې آیت کې وسره دي خغه د دې چې هغه اوله شزه اوله شزه کمه یواو چې دا را رسید ته د اسلام ته راش میړه دوری ادي پات وسپر کو پر ون خو نه کا حقیقت اسوله نو د جې ول ورخه میړه بروی ګوري مصمانان زما مه دوری در لر در لني کاختس به ختم سو خو په یسی مف مصرب کیږي د دې شیزه محر ول ورچ دی پر مصمانان لازم دی ور ورابی آغا میره تو ویچ صو په جی پا مسرب کلی ویگوی دوخنه نو پا داری اسلام که بدا پیسی چوک ادا کهی کدلیه او سره نیکا ورسره که ول ادا توام تا ور ور ورک ادا جیده میره پیسی ور ور ور ور او که نیکا چانو ورسره که ول دا اسلامی ملک دا بیت المال حکومت دا وزیفه دا چه دا جیده ور ور باید واکا پیرت ور ور ور ور ون آغاو نو دای وینې درایم نن بر حکومت سپدی ځکه کدا ایس په خبره پوسو چې دا چرغه عدالت ته د دې نه کا ختمه او هغه میړه چې کوم پی سي په دې لګول وي هغه پر مسمانه لازم ده یا په شخصي توګه کېدې چاسر نکاکول کېدې چاسر نکان کول په عمومي د بیت المال څخه دغه پی سي ولرول کول کیږي کدا ایس په خبره وسو یې ژینو داغه حکم چې د دې جداد ریم دی دا خاص په حدیبیه کې اڑل بل ځای وست دا کوم حکم نه که کده کوپار یو شزه راسی مسلمان نه سي د دې مسلمان کاو سر کې از ما ول ور راکي دلته ولور نور کول کېږي دا خاص پر هغه مو کې ضرورت ضرورت شي چې اسلام د حکم کې شوه هغه دا وقل وقل نو چې زم زم نه راوږیز نور سي ام نور له روکه نو کېداش کوپار دا جوړه ماته چې څهګه سره ولا کوک جوړن حکم چې د راشيرا سره کې نو په هغه ځای اسلام دا جواز ورلره ور کې چې بارل سی دی دی هغه صلح خو امور نه مې دا چې د بخې پر جوش را نشي عادي وتابي شی به درلره درکمنو دا دریم حکم او دا مختص په صلح کې حدیبیه سره م حکم دا دې چې د مسلمانانو څخه کوم څه چې دېدل یوالته وروه مینه نو بیا د مسلمان سړي چې په پیسېفه مصرف پر کوپارو لازم ده چې ودا ته چی شور لره ورک کړي چې د ولور ولور ورکړي چې د بسي به زیلیږي هغه به د کوپارو کې الته به د غره کند چې د کوپارو څه پیسې غواړي چې د غشزه له خو د نکاح ختم وسول ته د حکومت تل راکېد بیت المال دلته راکېد چې شخصي کاپیر چې د جسر نه کاکې دغه دلته راکې دانه بیا څوس څلرم نمبر حکم دا حکم هم مختص actually pohaday bi afsid dawas nadi amali pinzam number hukm dad ashad de khasam shazawlar de manan da khas alta kafiran tu gurala waran nikah pa guri qat nas bal nukhumur ru pisi diz ni wakhli bara kafir wal chwala ke sakaw ke pisi zin nadr ko padiki basake mus barabam muntazir ki ju bara karar dad de khas chazara hal dal tkhum nikah qatse ka برای بسه چل برای با دغا سریت چه اغا شزه تلاله و د و ده کپارو خاطه و ده او غا ولوار چه ده کافیران لیه په مرش پسپاته سه اغا برای با دغا سری تورکو چه و تن زیاده اغا بولی شیج و میره تورکو ماتیسته چه دره سی ولوار را که ود کټاونو دا به هم 1 د بي سي سره مساوي پرځکه د کوفارو او مسلمانانو په سلسلا کې ورکوې و اوشتل لس شې ډيره غلي وي دغه ولور بنتي چې لک لک روپي وي د مسلمانانو په دې سیمه لس لک وروښتي خو کساس سره اوس پلاس د یماتنره کې زیاته نور کوم هغه شدتي ور کوم هغه دغه شوز و موروت کوم چې د تشکیل دي او کچیردار که موددی په مابس لس لکه راته په مسمنانابس د مسمنانانه تلکه په صورت لري اغه تلکه سره مجرا کړل کی مسمنانان ت ورک اغه دواله کچ پات کی اغه په تور ک کدا بل رقم از د بی تلکه راکی نو بار به افغه تلکه سره مجرا کو اغه دواله کچ مابس اورځي اغه حکومت لړګي ورته وټه کی چر وړي دا شزدار لري تلکه شسیدې چې د مثال په تور کې کې خو په مابس په نسبتږي به وسره تورک اغه دواله خود مطالبه وکي <متالباباكي> دغه پنځو حکمو کې اول دوه مولوس امپات دي د اخیره ندره دغه درې منسوخه دغه خاص د حدیبیه سره اڑل لري نن عمل نه پکول کیږي یوهو ایجماع او متفق غلېد بل د دې چې دغه درې حکم نبی علی سلام بل ځای سره نه جامع کیږي په حدیبیه سره دام د دې چې دا چی سیوی دا منسوخه سیوی تر دغه ځای چې تاسو د خبره واوریدل او اوصنا ترجمه ی ترظیم کدا چې په او پیژې زاق حکم نمبر پر نمبر درشیم شې د دغه د جه صدقه د جه صدقه برابغه منسوخ زین او معلوم نشي په فنزو حکمو کې درې قابل عمل نه دي اغه اول دوه چې دغه قابل عمل کې د فرمه مو کې معلومه د کوکه مد حدیبیه په ځای کې وس ناس چې نایره برته چې بر څه په لاس ورکه ورسوه شذیم راغلي چې کربان را لچ په لاس راکی الله به تاسو یا ایها الذين اها خلقكم امام نوچدي امام راودي اجازهغه وخت جا اچ را سكوم وتسته المؤمنات والمؤمنات شزي درل را سي دکمه زاده د هر حرب چ مکد بس څنګه حال کی راس مهاجرات چې د هجرت کوونکې وي وداری اسلام ته دار اسلام نو په خپل مجنه شریف د کالتب شراس یم حکم دا غدي کوم عسكر تر راغی شي فدبیه د خو حکم د دا اسلام دین کدا اسلام لا قری او تغیر فج پام اذا ها غوخت جاء اچ راس کوم وتسته د کما ز منل دار الحرب دا تغیر ما او سرکر د دا دا دار حرب راس المؤمنات مؤمنات شي چیری مهاجرات چې د هجرت کې و دار اسلام ته یا او عسكر فچ غد اسکور پر قده و دغ غزایته د دار دا اسلام فانتحنهن ناول حکمداد چ فهمته حینو تس امتحان کی هون دديده پاره کن زو حکومت نو چ ما وویل اول دادر باندې لازم ده چې امتحان بزنی واخل کته امتحان مزر د جشوز سڅنګ واخل د امتحان بیان چې اغه د ته پدات ولسم نمبر آیات کی راځي چې یا ایوه اذا جاءك المؤمنات التبارر راس امتحان دغسیتینو واخل امتحان د ایمان امتحان دي امتحان واخل هو نده د دې څخه نو زڅنګ امتحان واخلم ایمان خود زړه که کدا هیڅ خبره پوسو نو خو پزرو کې وځ دربین ورګی چې ایمان پکې دی کنه دی الله څه فرمای ودا ظاهيري امتحان ي په تافس اړلري چې ظاهري داخلي اقرار وو کې د زړه ایمان چې دی الله هو علم بي ایمان هينه الله علافق علم و در خبردار دي بي ایمان هينه په ایمان سره دی پسې ایمان خو خدای خو دای خبر دي ته داخلي کې در خوږه ونه کدا هیڅ خبره وسوېږي فان علمتم مكثي شيئا علم رالهن پردي مؤمنات المؤمنات فوسيه يا را مؤمنات خبري گره ديمان پر كم دي کپدي فوسيه نو حكم دار علي وسفلا ترجعوهن إلى الكفار كشه مر اجي کوي مي ور گزو کوي کفار ته دغه چې صلح پماتس صلح گرده نه د ماته د صلح يجوز چکي چې شژي مور کوي په لاس ناري نه نا کرانه چې چر اسلام راوي کلي مي دي, دي. چې ما قرار داد کړی په لاس او شزه کرا لمیور کته نو لدیت اوات د تشکشه زره له نوې مورکه لا हुन حل له لا نجهن دغه شی چې د اسلام مې راوړي دی حل حلال لهوم دی دی دغه شی به لا وغه ته نج حلال یو ولا هم او نه د مشرکان نه اړنه ی حل حلال لهوم دی دی له خاريک دیس په خبره پوي دی دغه چې لا हुन حل لهوم ولا هم حلون لهوم دغه اول نمبر حکم به ټول کده دی مې <میدرالی> اړه اسلام مې راوړي اې مې نه او یا دارا لمې اړه غریپاتس اې مې کا قطع سولنه دا هیڅ په فرقه باندې د جن چې دا مؤمنات سولې بالا نه کا ختم کیږي دارک دا اوس چې د 9399 ته لازم د چبې پر مې اس کې نه تړل دا واجب شې خدای ک نه کافر کېږي شزه د کوپر کډیمه شلواره تاسو پر تاسو باندې پام کوي کله کې خو چې د کوپر کلمه کدی وایي مې نه کا قطع, قطع دا وایي مې نه کا اگر چې طلاق نه دی ده خو پر قط خو را لید نو دغه زيده جلس د دې د پارو هغه حکم چې موږ ول سره معتیجه هغه دغه زيده چې لا هنه نه دوی حل حلال جي له دوی لره چې په لاس وکړي خو برابره دغه سره وې د از ما وینه د تل یو خانه و نه درته حلال کې قطع هم او نه اغنارنه يحلون حلال لهونه د پارو نو دا حكم خبا جزای کیا یو نمبرد زای ما دیر او آغا نی کاش پا قطع کهیجی آغا داغت وقتا سودا آیات کریما بل وآتو ما انفقوه وئات تسي ورکه هم وديته ما هغه انفقو چې دي مصرف کړي و دغه یاده ولور مساله ده شنو باره او هغه کافر میړه وای وای نظم ما نه او ګذر په لاس نه راکې نو ما خودونه په سیفرول کړي و الله او مؤمنان تو ایت تسي ورکه هم وديته ما هغه مال انفقو چې د کاپران مصرف کړي و د التتریم نمبر حکم په احکام کې ما درته ویل په وګت درېم نمبر حکم سو فشال پرمای وي ولا ګنان است علیکم پرتیبانی ان پدیکی ټانکي حوچ تېسبه نه کاکه یوه نه دی تغاول <سؤال> حکیم خبره مرداغه موله بارم مرداغه شزه چې دغه ظاهراله <سؤال> دلته اریونی کوم مسلمان سره <سؤال> کی ور سره کولې <سؤال> خوشرح چې درلودي ک ک حامله څه حاملې پیداس ک حاملانه نه و بیا نو څنګه کی ور سره کولې بیا بار امام سب العید نه غوړي صاحبان الغری دغه دی الله دې ولا جناح عنا نستعريق بنت بني الفجيق تنكح تجس بني كاك مسلمانا وهن ديديس ري نكاه وتر ما غير بها كم شرط وارد اذا اتيتهم اجورهن اذا غرق وقت اتيتهم تجس ورك هن ديت اجورهن اغول ورن ديت ورك اكثر كم وارد يا ادا انور ورك بيسرت يا التزام نور ورك خدمه نكاه ودول ور سماره جزامه نو هغه چې د ور تک شرد ده د اساس وړ چورته پر مادي ور ورته هغه نو التزام شو خو بهر نه عدد نه کده جواز ده پره شرط نه التزام شرط نه کچ ده به دغه سی بولم چې کیږي دا وای ما زند برخشر دې دې از ما قبول نه کړڅې اېس نو ګر مہر لزومن خه ما خا غاډه ک یاد څویو هغه مسماب ور کی ک یاد څو نو مهلمس بولر ور په خبره پوسوي نو په نکاح کې په دې کې ګنا نه وخت ته مجتشی ور هو نه و وجورهن والورونه د دیم ورلر ور کیڑی وی یا ادا یا التزام مال دغه شرط د جواز د نکان نه دی دای پخات دغه درته ویلک معنا مہر لازمی ییږي لوزم خما خاله دی تک ورلر ادا که یا التزام که یا یاد واړند که واخا دینه که خو لازم دی پک شي کینو کدا ایسو مزمن په ییږي د لوزم او د جواز د فاره پرکسته چې معنا نه کای به دغه مجازه ده خو جواز او تسی مراټینګ تنگول مکوئ ولا تمسک او تسی تنگول مکوئ دابعغه وچ پغد او ام حکم کوم رو واله چبارا مرول داس مسلمان یخ وسره شز کایپره پاتس دیسر ام ددنې کا قطس ول اغه زای وس شرین ولا تمسک تسی مراټ تنگول مکوئ تمسک دالکوی شپ شپ مونګلی دغه ولک یدارک مونګلی مچنګوی بیاس بیا سم په اغه سره paragraph ka adikasar al kawafir da da کاپیراتو shuz da kam zaid da aga zaid ish mana me ray musliman rali shaz da la kafirat asval ya da musliman shaz da wa gur za la la kafiras ba allah da ji sar ba la rabta masafa chit da ba na ke دا khuno pon kai ke wa da ji shalwar utshir zkhuno rabta ur zorkum ني کاږي کاته سره چې کاته سره کفر دي شزه دار کمشه نو تاسو پر هغه د غوښنۍ رواني چې زما خو نو د دې سره نکاهه د بي عصمت ورته به ستا پام یم لاقاري بي عصمت بي عصمت څخه دي ویل کیږي نو دا شزه چې په نکاح کې خبره پاکه ته سړي نو الله او هغه ذره پاکي مفسره ټینګه چې ما ته وسم پاک داغه پاکي لاړه لفعا بدله په حرمت بدله ولا تمسكو تېشتنګ ول مکو وي اي مؤمنان بي عصمي په ډیکو تعلق سره الکوا پیر دغه کاپیرو شذې چې د وس کاپیران سيوي د مسلمان مرڅ او ته نشي د اغرب الحكم ترالو واسالو ما انفقتم دغه حکم را بیا دې چور نو د خپل شهز تا د کاپیر تم د خپل شهز ور ور اختصاصي چې وسخه د تلاق تلاق معنا په قط مسرره علي نو پیسي عراق واسالو تاسې غشتنه وي پر دغه شهز باندې پیږیم سوال وکي دا کافران ما دا غفسان په کوچدي مصرف کړې یو مړه قریب خبره ته یې فهمي کافران چې د اروپا باره کې شول دي په سیه وخت حکم د مخکیر سو هغه دا حکم چې ول هم ان فقوذكم مصرف کړیو هغه ورلار وخت وسه د دې خو بیاره وګرزول و يسلو دي غشت نو کې ما دا غفسان په کوچدي مصرف کړیو د مسلمان شه ځکه پاک چې تش تش پک شوو کې اغه چې تاسو مصرف کېږي د په باره کې د چې وخت او د کاپیر د خواچکه چې د مصرف کېږي دوا واره خبر را لې پله مخ اچور و اته و اته هم انفقوا و صبروا و يسالو ما انفقوا البته په یو عبارت دغه په بل عبارت مضمون خيودي دا تکرار ویل را لې تکرار په دې را لې چې مسلمان متوجي چې استحق قفر بل باندي واجب سیاجه نه واخستي څوب <تضل> د بلچ حق فرزان نفر یې جده واره د خبرو کې چې دغه ورکو امر لري په دا کې د خبره تیرې وس دغه بیا چې ولې سوالو کوو پاره سوالو کې ما د پیو په کوچ دی مصرف کوي مال دا حکم خدمت مخ هم کیږي بیا را وګرځا چې پرتا چې د چ حق هغه به پرځدا و لري ورک په دې کې تکرار او چنګار وکين دا خبرې شته بیان سوړي ذالیکم حکم الله زائدکم دغه خبرې چې دا اوس اوغه ایها اللذین آمنوا ترجیع زائراتی ر روانیسو څونو حکمونه پک شکیلال دغه حکم الله علاو فی سلا د دا دغه خامنه الله حکم اس حکم کوي يحكم الا حكم كيفي سلك بینهم فما استس على درس بسلا در کی نو صلح یور نیمګړې کړی کړه چې دا پلاس به امور کوه قرارداد دغه سوچ ارڅو کړاری پلاس یور کې واس الله د شوز زائدین راوي چې شي ذکراله شي په کې وای چې چې دا وای دا د نکاح ختم کیږي نی کاچ قت مسول ان دد پڅ دا وره فقط به د نظر در په چې نا په یشې یو ډیر علاوه په شی وره دا کی ورلره واره کی په عین دابر فکر هم معلوم څه شګه جه خواشه زولاره دنه کاقت اسول استمزه در په چې په سی یو ډیر خپران ته په سی ولر وکی مومنت وایز نی والله علیم حکیم والله الاعز وجل عليم فر علم والا دي بهر زباندی حکيم فر حكمت والا ورا زادي بهر سيکي نالا وي ته حكمون چما ده صدر تخبل ده حكم مطابق مدارك تخبل علم مطابق او د خپل حکمت مطابق مدارك چبدي ما حكم مت بږي شي امن كن فسال او ته لعرف حكم وسره بيانې پږي زكي فاتكم شيئ من ازواجكم بینظم حکم کسیس پیاگی چې ماول د مسلمانان شزه واره لخصې باید د نیواخلم د نه راکول نو علاو براو سچن په وکول نو شد دې شی زیارسته هم ورکوا غو واغ مسلمانانو مړو تا وک چای ما یې غا نیتی دا حکم وص بیان دی بنظم ان فات کچری پوتسو کوم خمانا ور پاتسو شیون یو شی من ازواجکم د کورواله او سخستاس دا پوتسو ال کفاره او کدا یې ملقاری په خبره پوښي چې معنا کده مسلمان شذ ولاره و کاپیرته خو نه کای قطس ول خو بل حکم دغه چول نو ول واخل چا مسرب سوې اغه بار دنه درکا او پوڅوس پڅک نه خدا مسلمان میړې دغه ساد خلک پوڅان د مولا به بغي پاتس نو خو ول ور می یوري او اغه شذ عبد الله سوتر الله دغه حکم دا بنزم کې دغه چل درشي ان فا و انفا کوم ستسسخه ای مؤمنان شی او نی شی پوت سمانه د لاسید یووتی نو چشې دې من ازواج کوم د کور والا او شخص د ازواج یعنی د مهور زخه د ازواج ستسغه د شوزد ول وروخه د پوت سو ور پات سو و چاته ال کفار او کفاره خزم کفارو ته ولاره او هغه شی م د جسر چشس اغه ونوار اغم د جسر ولاری اغه کاپیر بره ته نه درکاوه نو سچل وکي فعاقبتم فعاقبتم نو تسخ چدی سزا ده فعاقب توم ترجمه دويره كما جمع الله قاريه و ترجمه داده چه داده عقابة صحكي. عقاب عذاب تولكيش دا عقابة صحي مشتقي دا عقابة صحي مشتقي علاوه انو فعاقب توم تس خضيته صحي زاور کرده خوب بادروپ دا نور صون جنگون نسي و جنمتون و مزن دا خشبجم کال دا هجرت ترجم دا مخصو غزوات شسي و جنمتون علاوه ما نعيد سخواه استاده طرف استیس د کورواله او د طرفه سفارته شی وقاتوس پی سي نه خو غنیمت کرا وړي په نور غزا کې د غنیمت څخه دا مسلمان میړه غاړه وروباس د جیشو مسلمان میړه چي فعاقبتن نو تسخدي تعقاب سرزنیش ورکړي دې خو وژل د په نور جنگو کې غنیمت مرا وړي نو دا غنیمت ماله د دا شی دا مسلمان میړه چله ته پاتس د دوروار لار ورک دا یو ترجمه ده بل ترجمه دات چې حکیم العلماء رحمهم الله دا غوړه کړی دا غ ترجمه نور مفصلین هم غوړه کړی دا د چفاع عقاب چې دی دا د عقابه څخه کی عقاب دا عقاب یا د عقوبته مم مشتق و د عقابه څخه عقاب د شی ورست توای الله فیعقبت ابن خستی سب ورست نوبت رغ نوبت ستره نو بچستات څه مانه یان دي د کاپيراتیو نشوږه راځي دته چې را لې خو بارد ستو نوبتي چورور ور په دغه سې ځای کې چې دی براس چم پوک ورته ولا کېتم څه کوکه ګوراشه چې څمسره خو دوري نه راکاوه علاوه چې ستانو بټرالي دې شي زراعه برا راټینګ کوته نه کوم نو څه پوک دغه وس او مسلمانانو مړو ته ور کېدل ته پات دې نو پر دغه تقدیر چې وستر جما وک دي څه ووایو که پوت سټیسه خې یو شی من ازواجكم دکور والا من من مهور ازواجكم دول ورثه دکور والا وسسک کوپارو تلیل الى الكفار وكپارو ورپاتس فعاقبتم نخورستن نمبر سستاس فعاقبتم يعني عاقبتس سست ورست تسس واس معنا ورست بيستان نمبر چي بهت بي سي ودا تو ور كده د خد بر سچ موقع فاء تو نقتي ورقي الذين واغ خلقت اگر مسلمانان ته زهبت چتلي دي ازواج هم ميرمني او قربالاي ودي تلي دي ودي تور کي څو مثال مثال ما د انفقوچ دي بازل بر د مسلمانانو اثر شوه چې لاره په ورځ باندې څو دي پر بازل ودول 2 د او پیسه څو ورک چا اوس کوپار ور په تاب صفات دي جدا پیسه را کوته نو څاګه را کوکه دا دا کیش از مشکدر باندې ول جنا را کوي خدای مسلمانانو دا رقم او پیسه اتلي به پیسه دي نور کوي د فعاقبتم ترجمه فوصه فعاقبتم نو بر ورسته يعني ستاسو. دا دا بس یا نه ورستنو بات استاس تعقبس ولي د د 30 در 30 لپاره غو پیصه او چاته ورکو د غو مؤمنانو ازواج تي ورک څو نهقدر ورک مثل انفقو سونه چدي باز لي وي او کفر غ بس تقدير كه فاعقبتم نو بیا ترجمه څنګه کده کسته پیصه کوواله د چاته په کفار شپاتس ولي فاعقبتم الاو نفس خدي ته جزاء ور کړی د خ مالونو خ په غنیمت کیرا وړي د غ غنیمتونو خو په بيز مال کې جوای کیږي د غنیمتونو حق دا هغه څه خدود او خپل ګفاعت او تی سی ورکي الی دی او هغه بتز هغه چې ماته څخه د کومو خلکو ته زه به چې د ازواج هم کور والا وی مثال په مثال مډوغه په سور لرو ورکي ان په کوچ دی بازلی وی مسلمان چدلته په د اسلام کې و سپاتې سمائنې ولاره کوپاره او کوپاره ولور نور کاوه د دې د پاره پر دواره کوم مدرک مجبور پیدا کی چې یا د بیت المال ورکا د غنیمت چې دلته جمع شوی یا د چا څوک چې برس ته بیا ستان ننبر راځي د کوپاره به په تاسو او یا د اوغور لاره ورکه حکومت له مسلمان خلیله سیمه پرردا د مینه چې دلته کې کوپره شوی کته وازه بیرته اغور ترولم الله نام خو نه کیږي که سره قطع اسه بلاده د نه د د کوپره سره په غړي نه کا کولې سعیدا لنلری اذا دې رجال خو ترغلي او خلائفي سرت کې عده درو چې اولاد په نسواي چې محمد شي وي دا حکم چې بیا بیان کتاب دا نمبر حکم بر حکم قاری د ختم سو نو الله او اتق الله واتقوا تسي وبري الله تعالى عز وجل الذي حق الله انتم تشتبه برغب المؤمنون ايمان راوند کیست نو د الله سوبري د احکام چې توسي کړو د 15 نمبر حکمونه دا ګرځه مراعت <messing>. <messing> دا سموک چې دا وسنه غارینه نه زمونه غوړم لاسه په داسته خبري وګوره د نړۍ حساب بنه دان کیږه مګر هو چې مرعته یې سمره چې یې اغه د وحکمه وسپارکی پاتدې د اخیره درې چې اته د دې سپیسي د شیزه مبارکی یې د اخلي د شیزه مبارکی یا په ایسه سره خپل خدغه حکم او د اخیره د درې مصلره تنظیم دا مال منسوخ دي عمل نه پکول کیږي او ول دوچې اغه وس ام پاتل کده دې شزه د تراله د اغه میړه چې نکاح قطع کده دې زه ولاره کاپټره سوال ته ده ګمړې چې حق ته دغه حکومت او سمزي لري عمل دي ترنه کوی ملصخصي وي نه دا نور دی دا منسوخه دي نو واسا غبل ځای ترالو کچې دې سس فیاج چې موږ ولې چې الله پاتل فهم تحینوهن ول چې راسي امتحان ځني واغلي لا لاس پرتنګوچ ولا کې پلاستک ته پردا ورغه چې سره په اسلام په ییږي کنه په ییږي تفسیر شریف کې د روح بیان یکل دي په راینو د دغه ځي هم اهم چی څو علما وی استنباط کړي چې دا مستحب کار دي چې سړی وادو وکړي په ولش په دغه شوزه ورغی چې د دې منطق باندې کې مننه مومنته کنه دغه ایمانیه معتبر دي وله دغه چې شی نه وي راسی خو دي ده خود کپارو سر اغیلیوه ده بله خود مسلمان ده کور سر اغیلیوه ده نه نده واجب نه ده خو هم شده ده چی بیش اغیی چی ایمان که نیزده نو ور رای وارده وارده نو زم پنین زمانه که لده خبر اولاده چه اول دگیسه پشتا نمه کاشتا من تو نو خو نه د ځان په لاس ور نو بر د د تش نو د وسوکه اول تر ته شروع اس ایمان خدا سدي د سدي د سدي برابر نور سره چې ما صدر دغه داغ دغه هنوز مرسته شو تر ایمان نو برابر د غټون په پښی جوړیږي چې د امن تبلا په شته نزدې کی چې په خدا جي څنګه یماند ده نه په پیږي فرماله یی کوږه څنګه ده د خدا ای لونګ نه خوښ بلا خدا شیابه درتوي دا خو غلط خبره ما درتو خبره د امتحان د امتحان څنګه خپل استکیج د څ شي چې مهاجران راغلي ودار اسلام ته يا او معسكر ته د حدیبیه امتحان واخله امتحان ده يا ايها النبي اي نبي اذا ها وخت جاک راسکا وتات المؤمنات دغه مؤمنات شي د اوسره مهاجرې سیږي د کوپار د خاص راغلي دي يا معسكر ته راغلي يا د اسلام ته چې مدینه شریف يبا يعنا ضيبيعت کوي کستاسر فرهغه خو دیوهه زاست سره بیعت کوم رسول علیه السلام به دي سره بیعت کوم دا نور رسول چې بیعت کا او خلاص په لاس ګور کا دا شی چې سره بیعت کا ولاسه په لاس کې نور کا ته رسول علیه السلام لاس د اجنبی شی په لاس نه دی ورسوي در پاپ ورچې د حيات به بیعشه دا ځان وي په خو بیعت ور سره کا چې پر دا دا شیان استاد ما سره بیعت وو نو یو نه چې بیعت کی د چاسره کستاسره نو یعنی بیعت دې وکړه علی ان پر دې خبره يعني النبي شرس و تاته مؤمنات شرسي دي يبايعنا ديجي بيعتوي كي كستاسر على ان پر جي خبر لا يشركنا <متحدث> شدي يش بشركنا نسي بالله بألاسره شأن هيتشي اول خبره بداغي ش شرك بألاسره بإيشي كي نكي دخداي أسره بنا پا علم كي سوكر شركيا نكي قدرات كي نكي إرادة كي مانا ما د سفات لخداي سفات إيشوك شرك بكشي كي نسي نكي زادك دايا يو بل ولا يسرقنا او دی بغلان کی چې غلا باد د جامعه فاسری منه بده مې اړه څغلا کینه نه بده بل څه کی وس خو د شوز د پارادیسی د کډ میړه غلا چور ته حلال مطلق غلا چدا غور ته حرامه دا. ولا, ولا نخوا سرق نو دی بغلان کی دریم ولا یې نه او دی بجنان کی جنابان کی نو خا میړه پیدا نو څه بیا بل چا سرق کشي ولا یې نه او دی نو وجنی د اولادونه د تی او غوشو ز با جی انجونی بیا دې کې دلې نو قتل په دوه وجه کاوه یو دا واځ کاوه چې مانا د خپل نفقه غواړي بار څوک یې ساتي نه دی هغه دوه بچاند کې یو بچا هزار د پیغامي اهد دوه کوپا دغه وخت سره خو څنګه لږ ژوند دغه شې انو کناري نه ونار نهږي چې دنو چی شې د چنه په قادر باندې باري اب رب وجل اغه وعدل بناخت چې ورته وی شخول نو دغه بیا د دې باندې وکړي دابه اولاد نه وښی دارک کدا یې خبره پوسله نو یاد دغه وږي چې نه په قاهره باندې لازمی جنو انځي نه به وځي یاد دغه وځو دغه سبا میړغوري بیا بونظم د ځم ټوخه اړی چاري پلانې کا کارالي اپلاني اگر را لید د ځم نه خپل ځم مشو قربان ځماده لور مانا میړوزنه نو ځي په دغه وږي دي کوا جنوالا پاک ولي بيعت کساسر په دغه شرط کې چې اولاد بنه وشت بل پنظم ولا یاکین به بهتانین یفترینه بین ايدي هن و ولا يأتين ذكره تكني ببهتانن په بهتان او په دروغ سره یفترین چې دی جوړی بین ای جیهن و, و ارجلهن په ما بین سک معنی په مخ کې د لاسود په شو دتی د لاسود په شو په معنی چې څنګه بهتان جوړیږي دا مطلب یو شزه به مثلا اولاد بین کې څه اولاد به نه کدي داګه مېړو خبره به نو دا په پا ځان پېدل چې بالا پر مېړو باریم نه سبا او بل سبا متاله کړن کي ا بر به بهتان جو کې بهتان د من یلا به نسپور سوال چې ما د بچو مې کنه بم پنس ا بر به کرر د بل چا کنه چې به زار مونې پیدا کې بر به راو زه خلنګ سم شکر ته دي اولاد خو را پر مېړو ځان تاوان کې نو دا خو بهتان یې سره جوړ کې دا کلن خود بل کنه راوړې پښتړلې دا کوسه خلق فسيو لک غلاکین سره نی ورسله شریکی بر قرار دی وی زو غلاکی غته بره یغ مرشد چې سره دوو سنساری سره جوړی سی په دغه پاکستان هسپټال کې نه دا پالته کوي او په شه کیج دا راک نو دا د بڼکی چې د بل اولاد را اخلی پر چای تاوانی پر میړ دغه پر میړ دغه برای مراسم کې بل نفقه دې ورتاوان کړ بل طرز دا د لایکن به دا چې د میړ څخه نه کیږي ابرونو اجریه ته ولاري سملانګه دا ملنګ سرنګیږی د کاتو کېمو امالنګ برابر برابر به کړی به پلاني بهابات چې ورم چې دا له کړه مې وښوره ول بس ی خیره استفاده د ایا را کې باندې میکشنی پنس الله یته بهتان هم کوونه کړ د دې مې رد څو مانا د بل پا پر نو تا چې پهج ک توی غ په چا تاوان پرمی ب نو بان دا دو کس پرشته زبانې وتالله ته حرامې چې طب به د دوغ غ سره دغه سبي کې چې چ به نه کوې بان به دا بین ه نه جو نه خبرې زه تا متوج کوم نو الک خو چې زی خو د شواې د لاسوو د په شو د خو دجه د پر ج را ووزي دل ته باه ته بان کې د واغای ستا سر نهدي را وتللی د بل جوړ یا د بل جوړ لور را و د جوړه چېناه دغه سپ دا د پرمیړ تاوانې. او یادار کوم چې د بل زاجی جنا کړی د نوټفجر راوړل دغه پر د باندې تاوانې کړې سپ خبره وسبوي نو بل شرط چې څو پینځم ولا ولا یا چې دی براتګ نکي به تهان په درواغ وویلو ا ولاد مبارک څنګه در واغول یفترین ترینه چدی جوړی اوغه بوته بین ایجی نه په مابین څه د لا سود دی او ارجولي نه د پشودل چې معنا دا د دغه پشودل د لا سود مازه څه خدانه څه د پشودل د لا سود مازه کړي چې رغه زیاده راو تل الله اداکار بم لکی شپژم ولا يعصینک فی معروف ولا يعصین دی بر سر کشنتی کستاتخه محمد علی السلام معروف په مشروع کار ته د رووا کار تاییه معروو مشره کار تاییه سر ک شو ک چې دا خو ځنه کوه ک دا په خبره پ نو تر دغه ځای پ سوتهیرر ته به د ایات سر سره مشرلو یا بيبي دا غ وخت جا ا چې راې کوه تا ته ممنات مؤیناتې ش د کوپار د خوا زخه د داری هر به سر را نو چلک یبا نه دوی بات کوکس تا سره پر کممه خبره پر دغغه یانو با فبا جواب دغه دي فبا یغ طب ت وکه نه د سرهخوا شپ ته جوی ت ک شو لمړ چرته دا شیر په دا را سره نه کوې نو دا خو د کو خبر په ک به په پیژ چې دا دوغه خبره تهفااده ده که نه ببعدغه داخلي خبره چې درته وکړ چې پر دغه شیانو باندې ساسره بیات کوه بلای بیات سره وکړو بلای په دې مجبوره کړ چې یا ستاده درکنو چاته معلوم دی چې زستاده معلوم نکم زه چې دی ان علم مخې درته وره ان الله تعالی د دې په ایمان خبر دي الله اعلم بیمانه هند سب کف سرکه چې څو څوک نس معلومه ووالی چې دا ظاهيري خبره تو وکړو واستغفر او ته بخښنه وغوړل له هن د دې الله حدا اعلی پاک څخه بار الله ته چې معافي اورته و کې مخکې خالي کوپريات شرکيات او جنايي شبې خو یې معنی نو واستړالي الله پاک ته وغوړته معافکه نو خالي بیا ته وک ان الله غفور رحيم نوته مخررات د ایت او غړه د الله څخه ولي خو الله بخښون کی نو ګناهونه بل څوک بخښلایس خو الله بخښي ان الله بيشکا علا غفور فرفره بخښون کی دي رحیم فرفره مهربانه دي په ورکړه سره د سوابو نو دغه اغه د امتحان طرز در و شاو چې هرالتول امتحان ځنی و اخلي امتحان دغه د چ پر دغه مسلو د تاسر بیعت وکینو او بس دغه د خو خبره سی دا چم خلاص وصلنا إلى آخرين آياتاً يقول يا أيها الذين آمنوا هذا ما يحدث في قبل أسرحة هذا ما يحدث في مهمة خبره هذا ما يحدث فيه فيه فيه فيه فيه في سرات سرح يتعلم سرح يتعلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء و دې کسانی چې مؤمنان یېсыз ما دښمن او اوس یې دښمن دوستان ما جوړوي ځان دغه مهمه خبره به الله راګرځي چې معنا دغه د موالات خبره دپځین چې ونه سي د کافره سره په هیڅ صورت چا دوستي ونه کوي يا ايها الذين اءخلقوا امنو چې دی ایمان راوړي دي لا تتولوا ما دوستي دوستي مکو قومند دیس قوم سره لا تتوالو تي سمواله دوستي مکو قومند دیس قوم سره غرض دي بالله عليه غرض دي بچ غضب کړي دي الله پاک عليهم پر دي باندې نو دازینې ځینې کسان خاص شهود مرادي خدای يهود په باره کې را چې غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو د دې سره دوستي مکو ډېر لري ځینې شورې او حال دا چې وڅو د مسلمانانو په جو پوجا فورواندي یو د تې فرانسیتي زو او تبليچي لندن تزي دا رفايه وادو ته د روزمره خبرو کې اوري چکشتي ډی بیږي د چا مړ سدار کمز ماتيات پس اوبځي ووس شوو دروازه دریم نو ورسېدل د دې خواڅې مدي مختور شه د مايان خوراک بس التن نو الله عزوجل د قسي واي نور مفسرین وايي برا وايي ار کافر مغضوب عليهم دي. پر کوم کافر الله رحمت کی نو د هرڅ د بل لا تعام کپر مراد چې خاصه هو د نه دي کوم شریکم په هندستان وشریکان د د غو عبادت چکی ته د دوه موندستي مکو د نسارا و دام مکو د يهودا د ام مکو د مرتضغ ام کو چې سکولاران ورته وای ته یو دالام مکو د یصعام کپر امراد دا خبره سیر نو باراب د دغه صورت پای د سره سره څو مناسب شي لا تتخذوا عدو و عدوكم أولياء. فهي بأفر داغر أليك. داز ما دوش من دي كابر ما غذب کردي لقي مؤسرة أروا. يا أيها الذين إحاق خلق آمنوش دي إيمان والاج. لا تتوى لو تسدو اسمكو قوما ديس قوما سرى كابر دي. غوضي باچه غذب کردي الله ألافاك عليهم كرديباني. وجمكوا وهم قد يئسو من الآخرة. قد فتحقيق سريه السودين اميدسي بت من الاخره كذا اخره يعني من سواب الاخره ياي من حيات الاخره دا اخره ني جووند تشموجا باخره كي بيبرت قد مد راش بنديكيش بان ثوابي جنته دوجختي دجي سنه اميدسي ودي ديف فخره الاخره ايماننا لدا غسر تتسنج تبر څونبنا او مېدي کما یې سره کچنا او مېدي سیویج د خوندانو څخه دا زیدواره کما تبسیرېږه بلا قاري کما یې سره کچنا دغه من بیان دغه کفار دي چې دا قبر نودي من اصحاب د اصحاب څخه د چې دی په قبر کې کېښرل نو د خبره دا سودا ولیدل شما زیزه که نسخ مولی که ویده دلی. شی قبر تجی ورواچه او خواه نکیرو منکاری ویده دلی. اویس باده دپزوری که داره وگر زیری چه پا اخریت که بازا کامیابا سمجانه تا بولارس. نو لکه اغا که پرچی دچا چخه چه دیو پا قبر کی پروتی. لکه اغا چه دا اخریت خیر څخه چې شدی مایوس دی. دا بل دای ارامی دغر دا که مایوس دی. چې نه ملائک در وسل دي دې دې نه کبر لري دې د اوس له دغه نه کدر د اخرت منکر دي شي نه مني لکه اوغ سړی چې په قبر کې پروتي کاپیر دي لکه هغه د ترجمه ډیره دقیق کده 66 سر په خلاص کې کما ییسه لکه چې نه اومیدجه څوک کفار او القبور ده کپار بیان دي چې د کپار نو څوک چې نه اومیدجه من اصحاب القبور ده خوندان او څخه چې په قبرو کې پره دي د عصنه اومیدجه د چاڅه د چې اڅرته چې اخرت خير پیداک ول خو ملائکه ول جزبان ملائکه چې از کدی نه دی غي خو چې غو سره سم معامله وکړو د اخرت ته طارو سره چې دا اوس ژوند دي دا عین د غوونه کدره آخرت نه امید دي نو چې د آخرت نه امید وسېب کم شکار وکړه خو ځینات دې کېلې واته دې کې خمار دې کې شراب دې کې خدا آخرت دې دغه لکه دغه امره کاپیر چې په قبر کې دو دوامه ترجمه چې دا هغه شش ده تفسیر کابل هغه خواغه راکړی ده هغه به عادت چې ته د درس کپیرا سره دوست یمکه و یمومنه چې هغه نه امید د آخرت څخه ومنه امید کوي ما یې سلوک چې نه امید یې د کفار او دغه کفار د چا سره امید یمن اصحاب القبور یعنی من حیات اصحاب القبور دا من تعلق ته سفر وکوي چې دغه کاپرا چې دې دا د چاتنه امید دي د حياتي څخه د اصحاب القبور دا پرمزه کې چې ګر زی دغه کو پارچې دي ځدی په ځری کې دا دغه د کبر سړی چې د ازما پلار دی مرګ دا به وځري کاله بعد راځوندي چې بیرته به کو تراس لکه دا د کبر خلک چې دې دا کاپرانو کېربان وږي ته د دې تمه ستای چې اصل کاله بعد راځي کو ترته یا شل کاله بعد راځي یا زر کاله بعد راځي خو تر مې خطا دې بیان نه راځي نو دغه کاپران چې دا اوس یوندیږ د د بیا د اخته سووابه دغه ستا مخاجدلکه دغه کایر چې د کابر د ی څخه ته مخاج د چې دا بهته کوورته ن ترجمه پارک سره فيدياکي پر غيور کم چسوله يې اسل کوپار كفار د کوپارو بیانوي چې دا کوپر نو د مين القبور د خيوندانو س د قبرو په قبرو کې پراته دي د دې اخرت خيره د غسنه امید دي چې ګسره اپزډ کې ناراضي انو دغه خلک اوس موجوده ژوند کې کوپار دي د دې اخرت غسنه او به د له قبر موري چنه امید دي کله او د جل لري براو رور ماخو ملائکه وي سره ز ما سر دا بل ودی د دې اخرت ته تامه نو دغه سره ولې دوستي کوي پر بل اسحب القبور دا من تعلق تر ای سوار ک بیان نه ک دو د فار ترجمه د سسوله چې لکه نه امید چې کپار د چاس نه امید دي دا قبرو د خوینان څه چې دا برته ولا کراج باندې کې نو لکه دې چې د خپل مرده ژوند کم ختلې دا ژوندۍ کپران چې د اخرت خیر ته مخ تلې دا اخرت خیر څه چې دا چاته به هیڅ برده نه بشره کی لکه موږ مسلمانان چې به جماعت چې ګناکارې چې بار ورته ورته چې لکه بس توبه وکړه او مرته د خردي الاو ترى وي منفعته ترتک دا وروره پورچ در سل کیس بلا او مخره من ما کار غس خراب کی زوس ولکه پر مډی لبوک می پر شراب وکم می پر پر ګوره ز د تما خطل بارادی وکنه نه پرېږدي نو د کا پرچه د اخرت ثواب ته مخته تجد د جسر خو څنګه کې یو د خیر کار ولکه در د سخت کی ګر د شر کارونه دا کیدا اسم مضمون پویږي لکه بل ځای موږ ووایه ال ودو معنتم دی خو شی کپران ارغه کار چتا په مشکل کی دا شزه پردغه باندې وی وی ولارجه پردا تعلیم باندې خدای په ییری څه ځای پراته د تعلیم په نامره او بس ګډیا د وزناي وړه د اسانه زریچ برای بیا زه په کوله سم بار د واره دوغه نه کانه په چادر کې راو اسلام چې وای پرده په و کراو وبس چې فلا راو وتل د عملي سپور په مدرسه کې چاته بخری او تعالی ته ولا بل څه نور چمنه بار دی په ییږي چې دا حباله شیطان دي چې کوم کار کوي راغبه کیږي نو الله تعالی مؤمن منع کېږي د دوغو صخر په کاول مکووي د سټم ور سره کوي مال بیا په خبره په ځین کې دا څه کې قرار ده کار د دوغریفت تجارت دا بیا جلا مسله داغه د زړه دووستي ده چې دای کوم خبري کوي چې هغه په نو سرمنه نو داغه صورت ټول وایي چې خلاصي د رسول خدا په کوپارو ده مې معنی تر نه کول کیږي دا بګر د مرد دشمني قرار ده د جلاتي د دشمني سرمنه سرم قرار والله عز وجل مشتول تتوفيق رأك داغ صورت داغ پرامين داغ اوامر داغ احكام ام پا عقدك ومنو او پا عمل موجودك كتير صورت پير واخر دوارن الحمد لله رب العالمين